رسول بسم الله الرحمن الرحيم و اني اذان صفط الحديث اليهم صاحب دمشق علامه بغریوندی دوه مسائل و سنن ذکمی یو کمدہ بیان تو چې درایو نو مينو اغسلیں زین کمدہ بیان څخه حوالے نو ذکر کړي کتاب حوالے خپل کار ذکر په ظاہر کې بدیش کلو الا کثنګتا وایي شم صاحب هوسن امام بغوی سند نه ذکر کړی لمشکات کې خون سند نه ذکر شوی جواب کوي کوم چې کلا زده ده ټو کتابونو حوالہ ورته کوم ابو بخاري مسلم ابو داوود دا مخت نمونه بیان شي ملي کتاب حوالہ چې ده تدې کتاب حوالہ بس داسې کمزرو داسې د لک صنعت بیانول دا کتابونو ټول صنعت کړل ما یې کړل نو بازنه خپل یما په اوپر ناখিল باندې تصویر نقلوي په ناখিল توشي وي صحیح ده نقل شي وو تصویر نه د کله صحیح طریقے سره نبی رسول دغه کتابونو ته نسب کوپن زاد زده کشمې شا ته نسب کوپن نبی عليه این اگر ٹو سنت سشو بیان شوزہ کا سنت کری کتابونو کسی موجود دے وینی زان صدت الحدیث ایلیہ حفظش کلن اس بردہ حدیث کو کم دیتا کانی اسناتو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکا شمان اس بردو کن نبی علیہ السلام تا قولی لئنہم قد فرغو عنہ واغناؤنا عنہ جا قدرین فارغ شویری د بیان د سالد نه د مکمل بیان کړل دي چې کله مکمل بیان کی او دا بیان نه فارغ شریقات پر ابو منو وا اغنونا عنهم او ومنګه تنه بي پر وا کړيو ان همغ توس ا سر ذکر کولو د اجز د کمنګ به نقل کو نه نشانه باندې نقل کو دغه فارینا همبه د مسلمنه څخه نقل اجه <مجد> دوکر خیزان له بسند باندې دا کوم ټیم د لا کوم یو ټکی اورد لکه جوجه بخاري اراوهل چې دا څل سند شوقي بس هغه بیا ځان له کې تی مولې کم زه خپل عادت ذکر کئ صاحب د مصابیح او سنت طریقہ داوا صاحب د مصابیح او سنت طریقہ داوا شعبا لك هنوانو بس بار بي لكلو ومين الطوهارة ومين باب الوزو لاند بي لكلو ومين الصحاح او دوين بي لكلو ومين الحسان لك دو وزو باب بار بي لكلو باب الوزو دولان دیکلیو امینا السحاح کم روایتون او جبکی صحیح راغلیون و غبه لکلیو بیابی لکلیو امینا الحسان کم روایتون او حسان راغلیون و غبه لکلیو تاہب دا مشکا طریقہ بدا رکا کو باپ دا انوان دا کتاب انوان دا کتابی بکی کو یہی بکی کتاب بیا پا کتاب کیو ابوابو آبو. کتاب کیسو ابواب لگو کتابو طوحارا اولانده ورپسیجی کم دنو بابو لزو و بابو الحیض و قسلو اغا ابواب بیا پا ابوابو کی فصول اغا با سربدائی و من السحا اغا من الحیثان لیو لنم کی خود پسر اول ویم لنم کی خود پسر تانی اغا حیثانولا او دا فصل ثال کې د دا د زه طرف نه یادت دی د چې د دغې مناسب دغه مسله مناسب نور روایات کم ضایمون کاغار ځای کوغې راړل په فصلثالس کې دا ف ثالس استاحب د مشکات د طرف نه یادت دی او مصاب او نهبارې دا ایتونونه چې فصل ثالس کې کم ایتونونه راغلی دي د دا ایتونونه بچا کې نهشته او مص او نه کې مشتاق نو دغه خلا طریقه ذکر کړي شو وسرات ټول کتب او باب سره ده او چې له ما عنوان د کتاب او د بابونو لکچده شله ولې کوه تفهيت او اثرو فيها او ما به د دې اقتضا کړي دا او تمياز ميدار دی شو قسم ته كل باب غالبا علا فصول ثلاثه هر یو غالباً چه کمدنو فصول سلاساوتا تقسیم کڑا دئی فصول سلاساوتا آغیطا میں چه کمدنو تقسیم کڑا دئی غالباً زکا چې چه زنو زائینو کی دری بابونا نوی دا چې کمدنو تبچیان ساٹھوم ایک شوکا ساٹھ دا چه دنو نے سفیری ڈیب دی راجز پکی شاقی څاګه چې نشته په تساليسه لېشتہ څاګه فاسلزاني چې دې لې لیکي ها ذلواب خالدان پښتوستانی هغه سره په مسابي او سننه سره باندې کې حصان روايات نو بس پښتوستانی دې لیکلي دې کله لیکلي ها ذلواب خالدان فصل اول فدې کې دې فصل اول نشته هغه سره ورته ها روايتونو باندې کې نو نو د دد فصل ثانی نو شروع کردی دا کل دست را روایات نی بس آغا روایاتی چکم چاو اما صحابیو سننو آلو فصل اول و فصل ثانی لاندی و سرولی کی حاضر بابو خالد عن فصل ثالث چه دے کسی نشتا فصل ثالث نشتا نا غالبن تا کسی کراوی اکسری ذریقی سرادا سی دا چه باب کس او حصول لی گری او ذنی ذای کچکم دنو دوکی اینوان کتاب ده کتاب اینوان چه ده ده تخریبن پا دی کتاب کی خونت تیزل اغلی ده خونت تیزلی ناجی کمدنو کتاب اینوان نغلی او دو سو ستائیز دلی راغلی باب باب راغلی دو سو او در زر و در پاس تقریباً فصول لی در زر و در پاس تشدین و فصول لی اول وغاما اخرج ہو شیع اقان فصل اول سے کمنا آغا بی شیعی کی تسیحین روایت و یو ان یا روایت مصطفقن علیہی وی بخاری و مسلم دواړه نقل کڑے وی او روايت فقط بخاري فقط مسلم سے کڑی نقل کڑی وقت تفیت بهما لا خرکی شدہ نه دغینی شدہ روایت په تریزی کی یا په ابو داؤد کی نیوی اوی کی وو یزوب حوالہ د چاور کوم د بخاری او د مسلم ما غر ټوخلو کا والا قی تمذر غی حوالہ ورکم یعنی نور نور نمونه بیاناله اگر شدہ کتاب د روایت په دکا دا حدیث جبریل لے دا بخاری کیم دے مسلم کیم دے ترمیزی کیم دے ابو داود کیم دے رطولو کی دابلو نمونہ نالی بردے صرف دا شیخین نمونہ سکی باق لی تاستہ مسلم میں او ریویت پہندانا دے دا چیگنہ فقط پچا کرے مسلم کی دے ترمیزی کی ومی ابو داود کی ومی دے حوالہ دے چاوارکی بخاری و دا وسلاګه پاراسته یو خبره چې په قرآن رحمان اللهم کړی چې قرآن شاګردانوم کړی په تا حواله شه ورګه چې قرآن ورکی بدغټه واله سیده وقتا فایت بهما و انشرک فیه کړی دا له علومه درجاته هما چې روایت څنګه ردی درجه په روایت کې صدا انشاء الله وقثانیها فصول ثلاثه ذم په تنصری ما او ردهو غیرهما اگر آغوی چه دین علاوه نورو نقل کرده وید ما او ردهو غیرهما یعنی دو شیخین او نا علاوه تیری من سنننی تیری ویدی ابو داود ابن نماجه وغیره من الامت المذکورین درین فصل چه ده وسالش وغا مشتمل علامان الباب چې مشتمل بی با ترجمت الباب پرننی یعنی دا غیده چا سر مناسبتی، سر جمعت الباب سر اینوان سر سوی، مناسبتی، من ملحقات مناسبتی، تاغم ملحقات مع مناسبونا، ما محافظتنا علی الشریطا، سارا دے حفاظت دے شرطنا، جما شرط لگا ولدے چگر راوی نمبا اخلم، دے صحابی، او دے کتاب نمبا اخلم، قبل دو شر دونو باننے، پس دے سالس ما او یوواز دا نه چې ولیکو مرکو رواياتي فصل 40 کې ازار ده سلافون مشتا صحابه او اقوال پکې مشتا او تابعين او پکې مشتا اگر را کوشش د خاصه ابن محمد ابن ابي بکر تابعين نغري ولایت نه کلکلي نغري ولایت نه کلکلي پروسو چې کمنه نو لستما صاحب کیم راضي بحثي صفه کیم راضي وإن كان معصورا عن السلف والخلف اگر کاغه معصور وي د سلفونو او د خلفونو سلف صحابه کرام شو خلف تابعین شي داین نقل می ثم ان کدا ای وبلا خبر ذکر کین کلنا طلب زما او د مسابیوس سن اختلاف راش چې په مساری او کې او روایت وګری هغه يو شانتي او چې زما په کتاب کې وګورنه راوي وایي په بنشن دا اختلاف یو طریقه ده چې هغه په روایت وګد نقل کړی ما په لن نقل کړی کله په غریوایت لن راوړي ما په وګد راوړي دې اختلاف یو طریقه ده دغه طریقه ده چې هغه په صحه هوګلې ده لې ان پرسته اول کې هغه په سلول څه هو صحه او ما هو په ځساني کې څه نکله فحسانو کې و ملي یا با غژد کمندونو په حسابو کې نکله او ما با اصل اولتا بدل کړی و می زایبه مې د ریورس کړی بدل کړی دا د وکسمه اختلاف دا به تو وینی دغه دې وجه ذکر کړي دا کوم مخالفت لنقطه وکاري او لوې نو نقطه دا دا کله وسري وې په ذکر کړکړي دا ریطول ریwayat پر ترجمه تور باب سره مناسبه تو نوماوت نه هغه ذکر کړی چې کومه ترجمه تور باب سره سري او نور حديث هم لري کړي بل ده کې بچو ته وګرځر لې نو هم دوه ځله نو ته ذکر کولای شو نوشته چې دلته کمزای کې ترجمه تور باب سره څه دي مناسبت تن اکبته ذکر کم دانور و دې څه کوم حذر دی وینځ ذکر دانور دی سهم وینځ څدوه چې کوم لرن ذکر کړی محبوب ذکر کړی هوا ځدا شيدو بلن ذکر کړی او د څه کم پر هغله نه په هغه پر خولې شوي حصہ کې هغه کې بهدا چې یو جمله وی چې ترجمه توربا سره وسی مناسبه وی بل دې ذکر کړی دې څه کوم ذکر غم مطلب دا دې لرن حدیث ته وی او کړی او دا حدیث هم بلن کړی او بهږي نوځه د مخالفت شه هغه نسخه په فصل 1.1 صحاح قراوی ما په سالی کې څه کړې ناولې دغه چې کډونو په حسابو کې راولې ما با فصل اول کې راولې اصل کې وځد اره د 73 روایت تک تللی دي دوسه تک تللی دي په روایت چې صحیحې حده صحاحو کې څه کی ذکر کی د کی کې ذکر کی ما کتابونو تک تللی دي کدازه صحیح دی وایس ابوخاری او ابو مسلم کی نبی مزید فصل اول نه لري کوم چاته کوم فصل ثانی ته کوم زګما ویر دې زو پستهول کی اخر وای پرابلم چې ابوخاری او مسلم کی متفقن علیه یا احدهما ولی لبد سهاحه تک تللی دې پاول کراودي او دې بتانی کې څه کوم پرابلم کلا د سیوري وای ۳ چې د فحصانو کې ذکر کړي سکه اسانو کے ذکر کرے تو ان روایت امام ابن دلی ب بخاری کی اپ مسلم کی رضی افس الاول کا منتقل ہوا اس الاول تے کو منتقل شرط اول ہے شرط اول بل نہیں بونس ہوئی یہ خپل شرط تا ج گذر سکو برابر اوں کہ روایت مخرصت کو صحابہ ہیں صحیح ہوا کله نه کله و یو باط کی روایت تر وکي نه وي انت چې ما تابعو سناو غوري هغه کې به روایت فاغزاي وی پرستي کتابه توارت کې به وی خو چې مشت کې غوري نه فاغزاي کې رات نلاو فاغزاي کې به تسلي شي ملاو نشي په دغه ما څه څه د وينات نه دکړي او زمما په نسبانه داري وایي دې ډېر مناسب ني دا په فل ځای کې سي مناسب نوم ځای کې وضو وامه چه ک دا پلانکې وواو تهی ده که نه خو دا چې قدرو د بابل معجزات سره ډیر سره منه اکب دی دا چې قدرر بابل منقبب سر ډر سر د منهب دی د تا ته په وم چې لاالتهګوره ول که نه مد ته پهته مې کړړي دي لګه مخاله پهتونونهې کړړی دي نقصې د تزهېکرکو مو ثم انکه ان فقط ته حزیی سر کټورو کې یو حدیث ویاوړتي ایشو اننیوي مفضلک ان تقرير الاسقطو مدار دا وځه چې څرګرونه زاته څنګه تم دا حدیث دو راغلې نی د په تابع سنت کې دغه راځي چې کرکړي او سيو زلې ز پریدم لګ درم وين وجبت اخر بعضه متروکا لاختصاره درم او مزهومن کلیه تمامه فاندای احت کوو دا یو سره لږې او فاند احتام پل ه قوو دابل سره لي تسی د باارت کلوکګم وجدت آخره که تر قووې بلله حديز چې بازه هم مروکن چې ځې د ز پرېخوالی شو د دجه د چاانه د اختصار نهناپې پرده فاندای احتام ا کوو په دوجه د د یعنی دا غزائی که ما اویلی چیارا دیتر جمعه تل باکتر دیتر مناسبه تو نشت ناغ جملی تینا که حضر کم دا حدیثنا دویم وین وجد تا آخر باندارو مضموماً الیه تمامو مو او کتو امومی بل حدیث چې مضموماً الیه تمامو مو شه دو تر نور جملی تشوی دی یعنی لنڈ میں مگذکره دی نفعن دائی احتمام کل فقو بو ودو دا وجد دائی دا احتمام نظر چه کم دن په لاس کومه نه هغه مضبوطو جملو ته ترجمه تلل سره اړیل خصه دې مناسبات ته راغېدوه د لماس سره دې ذکر کړي ما پوښتنه ای دی واره پنې پوسې دې وين اثر طلا اختلافا قبل خبره وين اثر طلا اختلاف فل فصلين من ذکر غير الشيخين في الاول و ذكرهما في کته چې کمنو خبر شي په اختلاف په فصلې نوږي یعني چې اتههام او روايت څا تراغلي سانتا هيسان او د هيسان او روايت څا ته لې په سل اول ته لې من ذکر غير شيخير په اول دا د اختلاف ما ترده شي ذکر د غير او شيخين او راغلي بتاکي په اول کې او ذکر یې ما په ثاني او شيخير بتاکي ذکر شي ثاني کې نو فعلم پوشه ان عبادت اتقدمه کتاب الجمع بین الصیحن دیل فمیدی و جامع الاصول على صحیح شیخ سیئے شیخ علمان بس د حدیثو عجیبا عجیبا محنتو را کری دی اللہ را قبرونو منور کی دیر زانون چے کندنو خلقو پڑا ولی دی بخاری او مسلم خودي کنا نبیان دا, دا سے کتاب ام لکل شوی دی چل بین الصیحن شکم روایتون بخاری و مسلم کی خبر اپنی پوشت رکھا نا یو زیر آغلی دی متفقن علیہی دی ناغام خلقو جگا کری سیدہ یو کتاب دی اللو علوال مرجان فی متفق علیہ الشیخان سیدہ یو دا دی الجمع بین السیہند و فمیدی جمع بین السیہند و فمیدی ابن الاسیر ندام داو کتابونه وګراجه مکر دي ابن بخاريون مسلم سنن ده نه هر دو کتابه څنګه نو ما وی پدې جوړو کتابونه سیمار نه کړي ما دا دوم کتل دي دا انسانان سانان دي ثلاثه دل شي ما نه ده نه پس بخاريو مسلم اصل متن اصلي کتل دي نو ما پدې استعمال نه د کلمه په اساس ته کړي استعمال کړي چا وی کینی نو بسم الله په دغه له شویب او حمیدی با کتاب باندی و دیدن لسیر با کتاب اتماد نرکڑے ما پا اصل مطورو بانے سکڑے دی ومطنعی ما وین رأیت اختلافاً فی نفس الحدیث بل وین رأیت اختلافاً فی نفس الحدیث قطوعوین اختلاف فزاد دا حدیث کی غمتن دا حدیث کی مطلب نفس حدیث مطنع دا حدیث فزالک من تشاق و بطرق الاحادیث ادا نلگی نیچے مطابع سنن والا غلط نکل مطلع دا حدیث کی اختلافت ما یو الفادر اوڑیو اغو بل الفادر اوڑیو دا حدیث تو رق مختلفی یو رویو شان نقل کری بل را رویو بل شان نقل کری او ما جس چیم ما ما جس کم درو شده شیر تالا ما بغوی دا روایت ما تا ملاو شوی شو نی ما باغوی نیکره چکا ما تا سو شوی ملاو شوی شو دانو ما ما چی محبت دی باغوی رزوی پیاو امی سره و پنځیر موتی سمندر دل له ولالی هغه وضاحت کې کېناستو دې اورګو دا چاوي دی او حدیث واره کې چې دا سه حدیث څه هغه زه چې ما خو په ذخیره دا حدیثو کې پیدا نه ویل ملي ونه کړې کنه قدرت کې وسته کې کېناستو مې هغه وی چې نو ما په ذخیره دا کې پیدا نه ا تاسو مهاله مشکاتي او چې عامه نه سو تاسو کې نو تاسو وایئ دا هم په صحیحره د حدیث او سنتو فائدہ نه کو ته حدیث کی ډېر به احتیاطي کې په ضواړو jane وکی یو د نقل په جانب کوم خلک احتیاط نه کوي بل ارص تصوي حدیث وینځک مننه لا کضر په جانب کوم سخته نه احتیاط نه بل ارص ارص باندې طبیعت نه خلاف حدیثونه پیښې کې دا تاسو غ حدیث دا زواره خبرې بیا احتیاطي دا نقل کې مې اختیار وکړ دي چې شاید نه تاسو کو تا حدیث نو معلوم دا و تموای شي څه ګټه ورته مان دوا سبب نه وی نو موږ نسته ته سړی په تورا وړو اخذ طلاقې دا نو ما ورته څه پرې سره وړل خپاره ما اخذ وکړ وی نو بچی یی مانی جنو بچی یی شراشی کنا هغه ته بو تو وای ا جتا سو خپل ودارو دلته مینه نه سره باسو نه کوي کتا سن پیژنینو مې بس کی او طایزه دا کار زدا کوئی ته تو وای چې زموږه مکتباله ساده دورو په پټیو په مدرسہ وړه مدرسہ کې چې تاسو پاو اخیسته تک دوه روخ مدرسہ حغه په دې کې لیکو چې طانه تا وګورم مو ترا وخت دور الواره زمرا کتابونه مو سره په دغه مړه کتابونه کې چې ده دا زمسلامه جوړ میږي چې راخدو شي خلاصي موري راته مدرسې دي پرمات او شبلم کې دي تورشه حل تکي خرټو کتابونه لیکيلي شي هغه ده چې په بله مسله لای کا په دې کې کم نه نو غواره هغه فرما شي چې په صدر شهید چېال چې ف وړی دهغ ته ویل چې او ورته دا ویللو مع چې څوک پوه چې دغللتته ده په د بل مختی و سرولي کې چې غ دهو بیا به مونګ ویکو سره چې مونږ غ شوو او دا خبره سه ده یک بل مختی و سرولي کې بیا به بلکغاز بانې ه ص د صحی او چې مو سرې تللای د صحی این کتاب ماندی کسی دو دو کتاب ماندی کنید. اینو لادو. شیلادو نو صدر شید شید شید، لیو اولا لاغلا. اگلی فتو اولا، اگلی اگلی اگلی مختی سے دخیلی کنو. اگلی وقتی مختی سے دکر کورتی لی کنو مختی سے بل را درانی. ماتوی چیلی ای زادر شهید چې بي چې زماره طرفنه ولې انعام ورکه دې څه کومه معنا ځو کوې چې دا ماو چې دا طلاق له خود نه خبره د چې ورته وای ما دورا سبق نه نه دورا سبق نه ما یو کتاب نیمه حدیث وېره دې او حدیث لرياب دې چې تا و پچی دې وګوروم والله اللی مپلهالاتتل کار دی ووایه کدشي چې د خبر شوي دی په دغه ما ته به معلوم شوي نه الله سره که ش اللهانې ووا شلوله د را وړهقللي له ما تجدو و ډیر کم زونو ب دا هم ځي ډېر کم زونو ب داې غ را ځي سلام مخې کې دوونه ما د کتابو کې به ما ته غایت میلا شوي دلی لما تجدو ما ډر کممه چې تتهدي چې پولو چې ز به ووه ما جهت تو حاضې رواییه لا زما کتاب ک س پهچون کې وليدي او سفین سوتن مکم دی چې ما وجت تو حاضې رواییه تسی کته د ما دا روایت په کوته ملووسول <سؤال> کې او جهتته خلاففهه یا وداووم چې مامون در زده خلل فإذا وقفت عليه شكلت خبر شه بده باندې چې دا څه زې وبینې کنه چې دا څه زې وې د فن سفر په کلمه ما څه غواړم هوایا چې ما ساجو هوسته نه کېد سرې وې تر نه راوړي په دغه کې زانه جوړ کړی دې چې څه په خبره مکو دا زما کمې محسوس تام چې ما ته کم نه لګومندلې نه ده ګوګل وناو فأن سفر القصور إليا ا په نسبت د کليو کما ته له قله ددرايه دوجه دكموال دعلم زمانہ لا الا جناب شيخ شيخ ته نسبت مکه ور اف الله او قدره په دارين حاشا لله من ذلك اگر دې نه بالکل بچته ته څو نه غ بچته اگر ډير مهنت کړې ومابجي معلوم کړې رحم الله من وقف على ذلك الله دې رحم وکي په غچاونه چودا سه حديث خبر شو او نه بهانا عليه مونږه ذوق نراوي خو او دا غذای مون ته واخو چې دا پلان شي چې کله په هر شدنه الا طریق ثواب او مون ته هو خدای له سم الله را ولم اهلو جهدن في التنقير والترفيش بقدر الوسط والطاقه مان کوم نه ده ده بیا وي زه چې کومنه هتا الوسط کوشش کوم ما کوم کله نه ده ستانه کوشش کې طالب جانا تلخیس کې ویل شوی چې تنقير والترفيش راه تنقير وترفيش کې بقدر الوسط دا انداز مطابق ماری صح ذکر کړه دلګه پیدا کړه یو دای کړه چې لګه دیوي چې مانه د مونډله پیدا کړه یو څو ایسلاميات ما ته معلوم نه دي کړه ابن حجر چې ویله ما جدو دی چې ویله ما دا دامخه کتابونه له وکړه دا ټول کتابونه چاڼ کی چاڼ کی چاڼ کی نو حدیث پیدا نکې په پښتانه و یا بسم الله ونشر ملاون او بل ته ورنور کې او کړه ګور دګر دګر دګر دګر دګر دګر لم يتم العثور على هذا الهديه انا څه وای دا حدیث ملاون شدي کډر فاراسته خپقه ګم د ګوګل په لم اجد بيقين نکې ګوره فن شوي دی ودا زه شدی آغا حدیث تا تخیی آغا چکم اغلی کلی ده سن الفاظ بانی ده سر ده و پا اک کٹی که تولی که رسم الخط کم پرخنی نو اک کراو باشی دارنگی الفیت الحدیث سو ضرور سنیس و کتب تیسو مکتب شو نا مکتبی دی دا مکتبی چی تاولی که دا چی طریقی سر دولی که رسم الخط هم ناغو شا غطر کم رسم الخط و تا پا اک رسم الخط سکو ګوګه کاغه پک سپیس نو کړه تا پک سپیس تګو او کوم فاصله هغه نو کړه تاو کړه بیا ته مو چنيشته ما سره دا ما سره نشته دانا نه هغه اس ته حدیث ته تجربو کا تاسو یو حدیث په بوخاري کی او تیج کمنرو لگا جدا جدا ولیکا او پارس پکېرا والا حدیث تو علم ماجد نشته ما سره نشته اول استاد رسم الخط او دا قدر رسم الخط ده فرق ده ای فرق ده نو نه دیمانیشتا یقینو نکی چه او گرامون تا خوگوگلو لیتل چلمیتیم العذور من بی خبر نیو نیشتی او بیا خلکو و تواحی جداغمون پو زخیر دا حدیثو کی حقا تا خمیل او بی دیگر دیر فرق ده ناوست دا غچی دا تحقیق و تخریج و علی علماء نا دیده که چونکه ضرورت دا دور مو دا مستقله طریقه دا تخریج الحدیث بلحاسوب چې تخریج دا حدیث په کمپیوتر په طریقه دا مستقېل طریقه خي طریقه خي چې دا سوي د پلانکي مكتبه دا طریقه دا د پلانکي مكتبی دا طریقه دا د پلانکي مكتبی کې ګوري نو دا طریقه دا ما غو مستقله چې کومو طریقه له دی خي هغه څه کور موبایل کې پروګرام تورګه یو دی څو وګوره الګمه له نو شوخه الګنشته راسي زماجو کړی چې بس سفر اخر الله بدیلې کی او ګرانکار دې دی ورو ولم आले جهدن فتنخيري اورول اورول کتابونو کې ان تنخير کتابونو کې قتل او تفتیش په کتابونو کې پانه قتل کونس وي تنخير تکه بخاری را والا مسلم را والا ترمذی را والا بو را والا مصنف را والا بلانکی را دا بیا بخاری چی پانې اول تفتیش ده بقدر الوصف په اندازو د وصف باندې او تا کټ باندې وانا نقل ذالک الاختلاف ما وانا خل کړي د اختلاف کما وجد تلکه جسم معمون دلی بس ما ویل چې بخاری کې دسی وی مسلم کې فما اشار الیه رضی الله عنه من قریب من ضریف دنه حدیث طباغه اشاره کړیې اصحاب او سنت کې دا غریب ذویف ته او غیره ما یا بل سوا جبې ویلي وبين تو وجهه او حالبان ما ډیر زاینو کې دا غي وجهه څه دا بیا کړی چې ذویف ته پلانکره اوی دی په کې زکات وایي چې یاو کېن ختار زکات دې ذویف استعمال وجه ولا ما څه کړی وایلي فامل لم یشرئ الیه مما بالرسول او ته کومه ته اشاره دنه دا کړی زه ایفو حدیث دا یو تعویلی مې نو مې مداره نه فلسفې په اصل کتابونو کې فقط خفيته په تر کې مې اقتدا کړې چې کندن په تر د دو په تر کې ان د یو حدیث باندې حکم لگاوله مې نه نه صحیح نه نه ضعیف نه نه حسن دبل بسما په ام لگاوله نه نه یو څو ځایونه کې مې مذهبي په لوانی کړې دا نه ما مذهبي په لوانی مخامخو مې کړ الا في مواضع الغراض ذكر الغرض شاحنا فراطا وي الا في مواضع مگر بذن زليل کې لغراض د وجود ثغراض نه مزبي پاله وانه وروبه ما تجدو موازی مهمله دیر ځایونه بدل څومز نه ځایونه ووبوي نه کم ځایونه بدل سيوي نه څنګه ځکه ما ته روایت معلوم نوي ځای مهمله ايګه معنا رواه البخاري لکلي نه رواه ترمذي لکلي ايش شي وبغي رواه سپيځه وزاپ اللہ بس شیر کوئی گی کنا ایسو بگی نی بس واجہ وضائی چه لم اتالی علی راوی ہیں ما توپتلی چه دا چانا خل کرده فترکتو البیاد ما غضائی وما سپین سکڑی ری خوضلی فائن عطرت علیه نفاعلی خوبی که خبر شن زمادت اجازت تی آغضائی کو سر دی کتاب ننسکا اولی کا دارت زمادت اجازت تی آستن اللہ جزا اکا اللہ رستاب اللہ چکننو خستا کی وساو ش د خیره سره وصمت الكتاب و مشکات المصباح مانوم کې خو د کتاب و رمشکات المصباح مشکا مصابین دیوی د ویل کیږي سته دیوی د مشکات دری تویل کیږي نو اگر دیوی شې تاسي اگر دیوی په دری کې محدود شي رانه په دری کې شې محدود شي اې چار چا به رضایي په دکه شانته اگر د مصابې و سننا هغه مقیده فقيه دروي باندې فقيه د کتاب باندې هغه د مخه راوینو پرسته د کتاب نو نومازه نماخره راوی د ګر کو پرسته دي کتاب د قرآن غره نه ولا سقلا نو پای یاد کرا د دیو جنا مشکات نو ولا ماکه هو مشکات المسابيح مرقات کوملا قال د ذکر کلی بلا انکان فل مشکات یوزا و مسباح فزاد ک مشکات و فیها مصابيح قبری کی خلق دی وقت دی ادم یو درې چې بې دي کې بلنس دي دیوی دی متابیح دی پکې ها من الانوار ماشاءنا فه لذا علی کتب الانام تراجیح و من الانوار ماشاءنا فه او په دې کتاب کې د انوارات کې چې نه فهمه دا لذا علی کتب الانام تراجیح و نورو کتابونو باندې د ترجیح سره فی ها اصول الدین والفقه والهدا فدیکی اصول دی دین دی او ده فقه و هدایت حوائی جو آل صدق منهما ناجیحو درشتین و خلق و دیمان دی و علا خلق و ضرورت پری پوره کیگی حوائی جو آل صدق منهما ناجیحو اغب پورا کیگی نوی و لکی ختمشکات المصحابی و اصعر اللہ التوفیق والعانت والہدایت و صفیان و تیسیر ما اقصدهو خاتمه را دی باچه با دوابان نکی نه غارما توفیق او مدد او هدایت وصیانه او بچک دل و تیسیر ما اقصده و چې دارش زی قصدهم و انینفانی پی الحیاتی و بعد المماد فائده دی را کمان را بجونکی هم بلی کتاب سر و پزد مرگا هم ما پزد مرگا دا منگه چه وایو را چا دا ثواب دی دالو تا دا دیره امام بغوی تاوم له فائده مشکرتون په جميع مسلمانینو او مسلماناتو حسبي الله ونعم الوكيل فرضي الله تعالى چې کمنو مال را ونعم الوكيل او سفيه چې کمنو کار جوړون کې دي بلا حول ولا قوت الا بالله اوليشره د پچې ذل غنانا د طاقت د نه کای الا الله په توفيق باندې زور اورد د د توکو لالي العظيم په یاد دي پهونو revelation کې چې په العزيز الحكيم سره شوي دي راغله الله غالب دي او د حکمت والره ان عمر بن الخطاب